Доки Вільям біг філігранською вулицею, в його голові коїлось казне що. Ще годину тому він мучився питанням, які з ідіотських листів поставити в газету, і світ здавався більш-менш нормальним. Тепер же світ перевернувся. Правителя підозрювали в спробі вбивства, і це виглядало маячнею, хоча б тому, що жертва лишилася жива. Крім того, він намагався втекти з вантажем грошей, і це теж виглядало маячнею. Ні. Неважко було уявити людину, що привласнила гроші і скоїла замах на вбивство. Але дос досить було підставити на місце цієї людини когось на кшталт Патріція, і картинка одразу ж розсипалася. І як бути з м'ятою? В кімнаті нею просто таки тхнуло. Було іще чимало запитань. Вираз обличчя капрала в ту мить, коли Вільям покидав кабінет Патріція, не залишав сумнівів, що йому навряд чи вдасться ще коли-небудь дістати інформацію від варти. І весь цей час уяві Вілляма зіймалась похмура примара друкарського верстата. Він мусить якось скласти все у зв'язну розповідь. І зробити це треба просто зараз. Коли він влетів до друкарні, його зустрів радісний пан Завірюха. «Що ви думаєте про цю смішну гарбузу, га, пане Деворде?» «Думаю, що ви поставили їх виробництво на потік», – пане Завірюхо сказав Вільям, прориваючись повз. «Точно те саме, добродій, точно те саме, – каже моя люба жіночка». «Вибач». Він наполягав на тому, щоб тебе дочекатися. Прошепотіла Сахариса, коли Вільям сів за стіл. Що відбувається? Я не впевнений про мотив. Вільям втупившись у свої нотатки. Кого вбито? Хм, нікого, здається. Що ж це добре, Сахариса опустила погляд до паперів, що кривали її стіл. Боюсь, у нас побувало ще п'ятеро відвідувачів зі смішними овочами, сказала вона. Он як? Так, і чесно кажучи, деякі з цих овочів були не такі вже й смішні. Он як? Так-так, здебільшого вони виглядали як, ну, ти знаєш. Он? Що? Ти знаєш, сказала вона, починаючи червоніти. Чоловічий? Ну, ти знаєш? Ну, ти ж знаєш. Он як? Причому ще й схожість була дуже, знаєш, приблизна. Он як? Вільямові лишалося тільки сподіватися, що цю розмову ніхто не занотовує. Проте я так і записала їхні імена й адреси. Про всяк випадок, сказала Сахариса. Подумала, що це може нам знадобитись, коли в нас буде скрутно з темами. Настільки скрутно в нас не буде, швидко сказав Вільям. Та годі, я впевнений. Що ж, можливо, сказав в нас, поглядаючи паперовий безлад на своєму столі. Поки тебе не було, то усе кипіло. Люди просто в черзі стояли з найрізноманітнішими новинами. Оголошення про майбутні події, оголошення про загублених собак, оголошення про продаж. Це все реклама, сказав Вільям, намагаючись зосередитись на своїх нотатках. Якщо вони хочуть це розмістити, нехай платять. Не думаю, що вони повинні вирішувати. Вілля вдарив по столу на свій власний подив та перелік Сахариси. Відбувається щось сенсаційне. Ти розумієш чи ні? Щось сенсаційне. Щось сенсаційно-сенсаційне. І йдеться не про кумедні форми. Це дуже серйозно. Я маю написати статтю якнайшвидше. Ти даси мені це зробити врешті-решт? Раптом він зауважив, що Сахариса дивиться не на нього, а на його кулак. Він прослідкував за її поглядом. «О, ні, що це вбіса таке?» За дюйм від його руки зі столу вертикально вгору стерчав довгий гострий шип. Він мав у довжину щонайменше 6 дюймів. На шип були нахромлені листки паперу. Піднявши їх, Вільма побачив, що шип стерчить вертикально, бо пробитий крізь столешницю з нижнього боку. «Це такий цвях, – тихо сказала Захариса. Я, ну, принесли його, щоб кремати папери в порядку». Мій дідусь завжди такими користуються. Всі, всі гравірувальники так роблять. Це ніби щось середнє між картотекою і кошиком для непотрібних паперів. Я подумала, що це буде корисно. Не доводитиметься засмічувати підлогу. Хм, а вже ж гарна ідея, сказав Вільям, дивлячись, як вона починає червоніти. Хм, його думки змішалися. Пане Вернигоро? гукнув він. Вона підняв погляд від афіши, яку саме набирав. Ви зможете набрати текст під диктовку? Так. Захарис, будь ласка, піди знайди Рона і його приятелів. Я хочу якнайшвидше зробити маленький екстрений випуск. Не завтра, вранці, просто зараз, добре? Вона зібралась заперечити, але помітила блиск в його очах. Ти певен, що тобі дозволиться зробити? спитала вона. Ні, я не певен, і не буду певен, поки не зроблю. І саме тому я це зроблю, бо тоді я буду певен. І вибач, що кричу. Вільям відштовхнув крісло і підійшов до Вернигори, котрий терпляче чекав біля Таці зі шрифтом. Гаразд, нагорі потрібен рядок. Вільям, заплющив очі і замислившись, ущипнув себе закінчик носа. Е-е, сенсаційно подіє Ванморпорку. Е? Е? Є? Як найбільшим кеглом. Далі Меншим внизу. Патрицій напав на клерка з кінжалом. Хм. Він відчув, що це звучить неправильно. Граматично не точно. З кінжалом був Патриція, а не клерк. Гаразд, із цим розберемося пізніше. Хм. Новим шрифтом. Таємниця стаєнь. Далі нижче, знову іншим шрифтом. Варта розгублена. Є? Тепер початок статті. Початок, перепитав Верногора, швидко-швидко вихоплюючи літери стації. Хіба ми її вже майже не закінчили? Вільям пробіг своїми нотатками, як же його почати з чогось цікавого, ні, з чогось вражаючого, з якогось вражаючого факту. Ні, ні, ця історія була дивовижною від початку до кінця. Стали відомі подробиці нападу, скоєного сьогодні в палаці правителем ветерані. Виправте на як гадають правителям ветерані. Ти ж, значі, казав, що він його таки скоїв, мовила Цехариса, прикладаючи до очей хусточку. Знаю, знаю, просто я думаю, що якби правитель хотів когось убити, цей хтось був би вже мертвий. Чому б тоді не пошукати ім'я ветеранів, хто є хто? Здається, він навчався в гільдії найманців. То правителем чи не правителем? Спитав Вернигора, тримаючи руку над пеналом з ПЕ. Просто скажи. Нехай буде, як гадають, правителем, сказав Вільям. На Руфуса Толомбаса, його власного секретаря. Е, прислуга в палаці почула... «Мені займатися довідником чи йти шукати жебраків?» – спитала Захариса. «Я не можу робити все одразу». Вільям подивився крізь неї, тоді кивнув. «Скель?» Троль під дверима хропнув і прокинувся. «Шо, бос?» «Піди розшукай старого Гора Рона та інших. І якнайшвидше веди їх сюди. Скажи їм, що отримують премію». «Так, на чому я зупинився?» «Прислуга в палаці почула», – підказав Вернигора. «Почула, як його високість...» котрий з відзнакою закінчив курси гільдії найманців у 1968-му, гукнула Сахариса зі своєї кімнати. Встати це, швидко сказав Вільям. Далі продовжуємо так. Вигукнув. Я вбив його, я вбив його, який жах. Хай йому грець, вайм справи, цього не може бути. Щоб так заговорити ветерани, мав би з'їхати з глузду. Пан Деворт, не так почувся голос? А нехай його. Що там іще? Вільям обернувся. Першими, кого він побачив, були тролі. Вся річ у тому, що четвірко здоровених тролів, навіть якщо вони стоять за спинами всіх інших, все одно в певному сенсі будуть на першому плані будь-якої картини. Двоє чоловіків на цьому тлі виглядали дрібною деталлю. Тим більше, що один із них міг називатись людиною хіба що на догоду традиції. На його обличчі лежала сіра блідість зомбі, а вираз цього обличчя видавав особу, яка можливо, і не прагне бути неприємною, проте завдає чимало неприємностей оточуючим. Пан Деворд, гадаю, ви мене знаєте, моє прізвище підступ, я з гільдії адвокатів, сказав пан підступ, дерев'яно вклонившись. Це, він вказав на тендітного юнука поруч, пан Рональд Влисько, новий голова гільдії граверів та друкарів, четверо джентльменів за моєю спиною, наскільки мені відомо, не належать до жодної гільдії. Граверів та друкарів, повторив Вернигура. Так, сказав Лисько, ми розширили свій статут. Членство гільдії коштує 200 доларів на рік. «Я не почав вільям, проти Верногора поклав долоню йому на руку». «Це шантаж, але все не так погано», – прошепотів він. «У нас немає часу сперечатись, та ми відіб'ємо втрати за пару днів». «Одначе», – сказав пан підступ своїм спеціальним адвокатським голосом, що, здавалося, всмоктував гроші кожною нотою. «За наявних умов та з огляду на особливі обставини, для отримання членства в гільдії передбачено також одноразову виплату в розмірі, припустімо, дві тисячі доларів». Гноми завмерли. За мить в різнобій загримів метал. Гноми як один поклали на столи свінцеві літри і повитягали з заверстати бойові сокири. Отже, домовились, сказав пан підступ, відступаючи вбік. Тролі випростались для бійки між тролами та гномом ніколи не треба шукати особливих причин. Часом вистачає того факту, що вони існують в одному й тому ж світі. Цього разу вже Вільям стримав Вернигору. «Стійте, стійте, боюся, закон забороняє вбивати адвокатів». «Ти впевнений?» «Ну, вони ж усе ще існують правильно. До того ж він зомбі». І «Якщо ви розрубаєте його на двоє, отримаєте два позови», – Вільгем підвищив голос. «Ми не можемо заплатити пане підступ». «В такому разі застосоване законодавство та усталена практика дозволяють мені». «Покажіть мені цей ваш статут», – вибухнула Сахариса. «Ронні в Лиську, я знаю тебе, відколи ми були дітьми, і ти завжди вплутувався в щось непутяще». «Добрий день, пан Нокріпслок», – сказав пан підступ. «Взагалі-то ми передбачали, що хтось може цим зацікавитись. І я взяв примірник статуту з собою. Сподіваюсь, ми всі тут законослухняні громадяни». Сахариса вихопила з його рук поважного вигляду Сувій з печаткою на шворці і втупилася в нього так, ніби намагалася випалити написане геть з пергаменту самим лише погляду. Ох, нарешті сказала, вона здається все в порядку. Саме так. «Крім підпису Патриція», – додала Сахариса, повертаючи Сувій. Сонечко, це лише дрібна формальність. Я вам не, Сонечко, і підпису немає, формальний він там чи ні. А отже, документ не дійсний, чи не так. Пан Підступ змінився в обличчі. Невже не ясно, що ми не можемо отримати підпис людини, яка перебуває під вартою за підозрою в тяжкому злочині? О, подумав Вільям, фіт пішли слова для мітингів. Коли хтось каже «невже не ясно», це означає, що в нього велика проблема з раціональними аргументами. І насправді... Все настільки неясно, наскільки лише можливо. Хто ж тоді править містом? спитав Вільям. Звідки я знаю, сказав пан підступ. Це не стосується моїх професійних обов'язків. Я, пане Вернигоро, сказав Вільям, найвищий кель, будь ласка. «Готово», – сказав гном, його руки нависли над свіжим набором. Великими літерами врядок. Хто править Анкмар Порком?» – продиктував Вільям. Тепер прописними ширина дві колонки. Хто урядує в місті, доки правитель ветеранів знаходиться під вартою? Один з провідних юристів міста не зміг відповісти на це запитання, оскільки, за його словами, це не стосується його професійних обов'язків. Аргументуючи свою позицію, пан Підступ сказав, «Ви не маєте право це друкувати», – прогорчав пан Підступ. «Будь ласка, дослідно, пане Верногоро». Вже набирає мови вном і склацанням формуючи свінцеві рядки. Краєм ока Вільям помітив отто, який вибрався зі своєї кумірчини і з подивом спостерігав за сум'яттям. «Також пан підступ додав», – сказав Вільям, дивлячись адвокатові у вічі. «Нелегко вам буде все це надрукувати без верстата», – заговорив Лисько, ігноруючи відчайдушні жести підступа. «Нелегко». Таку думку висловив пан Влисько з гільдії граверів, – сказав Вільям. в Саме він цього ж дня намагався розгорити час, висунувши фінансові вимоги на основі недійсного документа – Вільям відчув, що хоча його рот ніби наповнено кислотою, він все одно неймовірно насоложується подіями. На прохання прокоментувати це кричуще порушення норм вітчизняного законодавства пан Підступ заявив «Припиніть записувати розмову», – заволав Підступ. «Виділіть це речення пана Вернигора, що тролі, що гноми не зводили очей з адвоката та Вільяма. Вони відчували, що двобій у розпалі, але ніяк не могли побачити крові». «Ти готовий, ото? спитав Вільям, обертаючись. «Якщо гноми стати трошки тісніше?» – сказав ото, зазираючи в іконограф. «О я! Чудово! Тепер повернемо так, щоб світло блищало на тих великих нушах. Тролі, будь ласка, підняти кулаки. Так, усі посміхайте!» Це неймовірно, наскільки легко кривати оточуючими, ми, просто навівши на них об'єктив. Звісно, замить вони прийдуть до тями, проте більше й не треба. Клац-пах! Ар. Вільям схопив падаючий іконограф лише на мит раніше за пана підступа, котрий міг пересуватись дуже швидко, як на особи без коліних суглобів. «Це наше», – сказав він, міцно тримаючи апарат, доки навколо них осідав попіл Отто Крика. «Що ви збираєтесь робити зі знимком?» «Я не повинен вам пояснювати. Ви на території нашого підприємства, і ми вас не запрошували. Але я тут як адвокат». «В такому разі зробити ваш знімок було цілком законно чи не так?» – сказав Вільям. «Втім, якщо ви маєте іншу думку, я її з радістю публікую». Підсто подивився на нього і покрокував назад до своєї групи біля дверей. Вільям почув, як він говорить. «Моя позиція як вашого юридичного радника полягає в тому, що ми повинні негайно піти, але ви казали, що зможете...» почав близько, позираючи на Вільяма. «Моя дуже обґрунтована позиція, – урвав його пан підступ, – полягає в тому, що ми повинні негайно піти мовчки, але ви мовчки вам радять!» Вони зникли. «Мені оформлювати статтю? – спитав Вернегора. «У нас будуть великі проблеми, – сказала Сахариса. А зараз вони в нас маленькі, – поцікавився Вільям. За десятибальною шкалою. Наразі десь на вісім балів, – сказала Сахариса». Але коли наступний випуск потрапить на вулиці, вона на мить заплющила очі і заворушила губами, підраховуючи, матиму щось близько 2317. «Тоді все вдруг», – сказав Вільям. Вернигора повернувся до набірників. «Тримайте сокири під рукою, хлопці», – сказав він. «Слухайте, я не хочу, щоб хтось зазнав неприємностей», – заговорив Вільям. «Я можу сам провести набір і впоратись із верстатом теж». «Для цього треба троє, і то справи йтиме повільно», – сказав Вернигора. Помітивши вираз обличчя Вільяма, він усміхнувся і ляснув його по спині настільки високо, наскільки це могло вдати, вдатися гному. «Не хвилюйся, хлопче. Ми просто хочемо захистити свої інвестиції». «Я теж нікуди не піду», – сказала Сахариса. «Мені потрібен мій щоденний долар». «Два долари?» – відсутньо, – сказав Вільям. «Час підвищити ставки. Як гадаєш, от...» «Ох...» «Нехай його! Чи не міг би хто-небудь змісти Отто докупи, якщо не важко?» За кілька хвилин відновлений вампір випростався біля триноги і неслухняними пальцями витягнув з апарату мідну пластинку. «Що далі?» «Ти лишаєшся з нами? Це може бути небезпечно!» – попередив Вільям, одразу подумавши, «Чи говорить це вампірові, котрий горить на роботі в буквальному сенсі слова?» Який тип небезпеки, спитав Отто, нахиляючи пластину під різними кутами, аби пересвідчитись, що вона в порядку. Ну, для початку цивільно-процесуальний. Ніхто не казати про часник? Ні. А чи мушу я отримати 180 доларів на Акіну ТР-10, іконограф зі швидкодіючим бісиком, розсуфною підставкою та великою блискучою кнопкою? Е, поки що ні. Гуд філософський сказав Отто, тоді мені треба 5 доларів на поточний ремонт і апгрейд. Добре-добре, нема питань. Вільям оглянув в рукарню, всі мовчали і всі дивились на нього. Кілька діб тому він очікував, що сьогоднішній день буде, ну, нецікавим. Так воно завжди бувало після того, як він надсилав свої новинні зведення. Зазвичай він убивав час, вештаючись містом або сидячи в своєму кабінеті з книжкою в очікуванні клієнта, котрому знадобиться написати, а часом і прочитати листа. Листи в обох випадках траплялися дуже непрості. Коли вже хтось збирався звернутися до послуг пошти, які головним чином полягали в передачі конверта більш-менш пристойному вигляду мандрівникові, котрий вирушав приблизно в потрібному напрямку, то на це мали бути справді поважні причини. Проте справа була в тому, що це не були Вільямові складнощі. Не він звертався до Патриція по помилування, і не він повідомляв жахливі новини про вибух на шахті номер 3. Хоча, звісно, докладав усіх зусиль для полегшення становища клієнтів. І те, що проблеми не його особисто таки послаблювало неминучий тиск на його душу. Якби стрес був гострою стравою, його попереднє життя смакувало вівсянкою. Верстат чекав. Зараз він виглядав, як величезний потворний жах. Незабаром Вільям згодує йому сотні слів, а за кілька годин чудовисько знову буде голодним. Ніби тих слів ніколи й не було. Монстра можна було годувати, але ситим він так і не ставав. Вільям здригнувся, у що він їх усіх втягнув, та він відчував внутрішній вогонь. Правда існувала, а він ще й досі її не виявив. І тепер він мусив це зробити, бо знав досить цьому випуску вийти на вулиці міста креветко Ого, кря він позирнув на новоприбулих. Безумовно, правда могла б приховуватись у найнесподіваніших місцях і мати найдивовижніших паладинів. «Запускайте верстат», – сказав він. Минула година. Продавці газет уже повертались по нові примірники. Від гурку до верстата трусився бляшаний дах. За кожним ударом преса перед верногорою підстрибували кубки мідних монет. Вільям вдивився в своє відображення у шматку полірованої латуні. Якимось чином він примудрився весь заляпатись фарбою. Довелося, наскільки це було можливо, знищати її носовичком. Ендрю заразом нас багато, як найпритомнішого з усіх, він відправив продавати газети біля кварталу Псевдополя. Все ж таки мінімум п'ятеро Заразом нас багато могли вести зв'язну розмову. У варті, поза всяким сумнівом, статтю вже прочитали до останньої літери, навіть якщо їм довелося посилати по допомогу для тлумачення довгих слів. Вільям відчув, що на нього хтось дивиться. Обернувшись, він побачив як Сахариса швидко нахилилась над своєю роботою. За його спиною почувся чийсь смішок. Проте там не було нікого, хто звертав би на нього щонайменшу увагу. Там через якусь справу, напевне не варто ламаного щіщеляга, гаряче сперечались Верногора і старий тхір Рон. Причому Рон примудрявся здіймати найбільший галас, перечаючись саме з собою. Гноми старанно працювали довкола верстата. Отто повернувся до своєї проявичної, де знову взявся до якоїсь таємничої роботи. На Вільяма дивився тільки Ронів пес. Вільям зауважив, що як на собаку той має дуже розумний і досить неприємний погляд. За два місяці тому хтось намагався продати Вільямові стару історію про те, що в місті нібито є собака, який вміє говорити. Вже втретє за рік. Вільям пояснив, що це не більше, ніж байка. Із таким собакою завжди розмовляли якісь знайомі знайомих, і ніколи не той, хто переповідав історію. Собака, що сидів перед Вільямом, теж не був схожий на пса, що от-от заговорить. Зате він був дуже схожий на пса, що от-от вилеється. Що ж до подібних історій, то їм схоже не було кінця краю. Дехто клявся всім святим, що в місті інкогніто мешкає давно зниклий нащадок династії Анк. Вільям чітко відчував, що дехто... Дуже хотів би, щоб так воно й було. Ще одна стара казочка стосувалась перевертня, що нібито працює у варті, донедавна Вільям посміявся б із неї, проте останнім часом його став брати сумнів. Зрештою, працював же в часі вампір. Він втупився в стіну гризучи гризучі кінчик олівця. Мені треба зустрітися з командором Ваймсом, нарешті сказав він. Це краще, ніж ховатися. Нас тут запросили на купу заходів, подала голос Сахариса, піднімаючи погляд від паперів. Хоча яке там запросили. Леді Селешіль наказала нам відвідати її бал, що відбудеться наступного тижня, в четвер. І написати про це щонайменше 500 слів, яким безумовно дозволимо їй прочитати перед випуском номера. Гарна ідея гукнув Вернегора через плече. На балак багато гостей з відомими іменами, а, а газети купують заради імен, завершив Вільям. Я знаю. Хочеш піти? Я? Але ж мені нічого втягти, сказала Сахариса. Сукня, в якій можна піти на таку подію, обійдеться доларів у сорок, а ми не можемо стільки витратити. Вільям завагався, тоді сказав. Ти могла б встати? Вона спалахнула. Для чого? Мені треба побачити твій розмір. Ну, твої розміри. Вона піднялась і нервово покрутилась. Від верстата почулось кілька посвистувань і низка непридатних до перекладу коментарів гномською. Годиться, вирішив Вільям. Давай так, якщо я дістану тобі справді гарну сукню, ти зможеш домовитись із кимнебудь, щоб її трошки розшили? Можливо, треба буде дещо збільшити в. ну, верхній частині. Яку ще сукню з підозрою, спитала вона. Моя сестра має сотні вечірніх суконь, а сама весь час проводить у заміському палаці, пояснив Вільям. Останнім часом моя родина до міста не приїздить, тож я ввечері дам тобі ключі від нашого міського будинку, де ти зможеш вибрати собі щось на власний смак. А вона не буде проти? Ймовірно, вона просто нічого не помітить. В будь якому разі, гадаю, вона була б вражена думкою, що сукня може коштувати всього лише 40 доларів. Тож не приймайся. Міський будинок за міський палац, повторила сахариса, демонструючи питому, журналістку рису помічати саме ті слова, які співбесідник подівався зробити якнайнепомітнішими. Моя родина заможна, сказав Вільям, я ні. Вийшовши на вулицю, він скинув погляд на дах будинку напроти, де здирчала якась дивна башточка. Придивившись, Вільям помітив на тлі надвечірнього неба силует пичакуватої голови. Це була горгулья. Віллям звик бачити її у місті, то тут, то там. Часом одна з них могла непорушно лишатись на місці місяцями. Побачити, як вони пересуваються дахами, можна було вкрай рідко. Але так само рідко їх можна було побачити в районах на кшталт цього. Горгульї полюбляли високі кам'яниці з багатьма ринвами і архітектурними дрібничками, що приваблювали голубів. Навіть горгульям треба щось їсти. Крім того, далі вулицею щось відбувалося. Біля одного зі старих складів стояло кілька возів, і всередину вже носили якісь решітчасті скрині. Дорогою через міст до кварталу Псевдополя Вільям помітив ще кількох горгулій, і кожна з них повертала голову йому вслід. В черговій частині за столом сидів сержант Щебнь. Він здивовано подивився на Вільяма. «Що б мене? Ви швидко? Всю дорогу бігом бігли чи як? Про що ви?» «Пан Ваймс послав по вас тільки за двоє хвилин, як зловтішно повідомив Щебнь. Вільям піднявся сходами і постукав у двері, які одразу відкрились. Командор Ваймс підняв погляд за столу його. Очі звузились. «Ну-ну, ви швидко», – сказав він. «Бігли всю дорогу, а вже ж...» «Ні, командор, я прийшов, сподіваючись поставити вам кілька питань. Як люб'язно з вашого боку», – промовив Ваймс. Повітря повітрі гостро відчувався настрій останніх митців мирного селища, де жінки ще спокійно перуть, а коти сплять на сонці. Але ось-ось поруч прокинеться вулкан, і розпечений попіл поховає сотні душ. Отже, почав Вільям, навіщо ви це зробили, спитав Ваймс. Вільямові було видно, що на столі перед командором лежить примірник часу. Він навіть бачив заголовки. Час. І правда зробить вас вільними. Екстрений випуск Патрицій напав на клерка з ножем в душках. З ножем був Патрицій, а не клерк. Таємничі події в стайні. Дивний запах м'яти. Варта спантеличен. То я спантеличене, геш?» – сказав Ваймс. Якщо ви бажаєте зробити спростування, я з радістю покладіть той блокнот. Вільям здивувався. Він мав найдешевшого записника, папір якого був перероблений стільки разів, що його можна було використовувати за рушник, але ось уже вкотре на цей записник дивилися ніби на зброю. Такі штучки, як і з підступом, зі мною не пройдуть, сказав Ваймс. В цій статті все правда, командори, все до останнього слова. Не маю жодного сумніву, дуже на нього схоже. Послухайте командори, якщо в газеті щось не так, скажіть мені що Ваймс відкинувся у кріслі, склав руки на грудях. Ви збираєтесь друкувати геть усе, що почуєте? Поцікавився він. Збираєтеся далі гасати містом як зірваний таран. Та 14. Зірваний таран – жарт Прачета на тему усталеного англійського виразу Луз Cannon», що означає «зірвана гармата». Вираз походить з тих часів, коли важкі корабельні гармати, зриваючись із кріплень під час шторму, руйнували палубні надбудови, калічили та вбивали моряків. Звісно, гармату в ласкому світі немає, але вираз, тим не менше, є. Смайлік Ви чіпляйте за своє безцінне правдолюбство, як дитина заплюшива ведмежа. І не маєте ані найменшого уявлення, ви чуєте, ані найменшого уявлення, як ви ускладнюєте мою роботу. Закон не забороняє. Справді, ви настільки добре знаєтесь на законах Анкмарпорко. Особисто для мене ваша діяльність попадає під статтю порушення громадського спокою. Це дійсно може збентежити читачів, але це важливо. І що ж ви збираєтесь написати наступного разу? Я ще не писав, що у варті працює перевертень, сказав Філім. Він тут таки про це пошкодував, але Ваймс почав діяти йому на нерви. «Хто вам про це сказав?» – спитав спокійний голос за спиною Вільяма. Він обернувся в кріслі. Спершись на стінку, за ним стояла білява молода жінка, в однострої вартий. Напевне, вона була тут із самого початку. «Це сержант Ангва», – сказав Ваймс. «Можете при ній говорити цілком вільно?» «До мене дійшли...» «Чутки», – сказав Вільям. Йому доводилось зустрічати сержантку на вулицях. Як на нього вона мала занадто пронизливий погляд. І... Послухайте, я розумію, що вас це хвилює, сказав Вільям. Тому дозвольте запевнити, що таємницю капрала гнопса від мене ніхто не дізнається. Запала тиша. Вільям подумкою привітав себе з успіхом. Він бив навмання, але з виразу обличчя сержанта Англию міг здогадатися, що влучив. Власне, на її обличчі не було жодного виразу. Воно, ніби закам'яніло. Ми не часто обговорюємо специфічні риси капрала гнопса, по паузі сказав Ваймс. Буду радий, якщо й ви чинитиме так само. Примітка 15. Специфічні риси. В оригіналі вжито слово «спісіс», що означає як особливі прикмети, так і біологічний вид. Командор Варти ловить Вільяма на його ж вудку. Вільям з готовністю сприймає значення вжитого Ваймсом слово, саме так, як того хоче Ваймс. Безумовно, командори, а чи можна поцікавитись, навіщо ви за мною стежите? Я – Горгульгі. Всі знають, що зараз у Варти їх повно. Ми не стежимо за вами. Ми відстежуємо, що з вами станеться, сказала сержант Англа. Через оце додав Ваймс, ляснувши долонею по газеті. Але я не роблю нічого поганого, заперечив Вільям. Ви хочете сказати, що не робите нічого незаконного, сказав Ваймс, хоча й збійся близький до цього. Та, головне, інші можуть не виявити до вас тих доброти та розуміння, що їх виявляю я. «Все, що я в такому разі просив би, це щоб від вашої крові потім не довелось відмивати півміста. Я постараюся. Тільки не пишіть цього. Згода. І не пишіть, що я сказав вам написати. Добре. А чому ж я написати, що ви сказали мені написати про те, що ви сказали?» Вільям затнувся. Вулкан почав прокидатися. «Жарт!» «І не видурюйте інформацію у моїх підлеглих!» «І не пригощайте капрала гнобса собачим кормом», – додала сержант Англова. Вона обійшла Ваймза і зазирнула йому через плече. «І правди зробить вас вільними?» «От руківка», – коротко сказав Вільям. «Що мені ще не варто робити, комендори?» «Просто не плутайтесь під ногами. Я це собі за запам'ятаю», – сказав Вільям. «Але дозвольте поцікавитися, що я з цього матиму. Я, комендор Вартий, і вічливо вас прошу». Це означає, що я можу попросити і невічливо пане Деворде. Ваймс зітхнув. Послухайте, не вже так важко зрозуміти мою позицію? Скоєно злочин. В гільдіях неспокійно. Чули приказку про трьох гетьманів? Зараз їх 103, а тим часом капітан Морква та ще купа людей, яких мені так не вистачає, Мусять охороняти еліптичний кабінет і службовців палацу. Тобто в мене зв'язані руки на інших напрямках, і я мушу давати всьому цьому раду, водночас активно підтримуючи громадський порядок. Крім того, в моїй в'язниці знаходиться ветерані і тулумбас. Але хіба він не жертва командора, якого лікує один із моїх людей? Тобто, це не звичайний лікар. Погляд Ваймса прикипів до записника. Лікарі нашого міста прекрасні люди, рівно заговорив він. І я не стерпів би, якби хтось написав про них щось погане. Просто так сталося, що один із моїх. Співробітників має особливі навички, тобто, може відрізнити зад від ліктя? Ваймс виявився гарним учнем. Він промовчав з абсолютно незворушним виразом обличчя. Дозвольте ще одне запитання, спитав Вільям. Наскільки я розумію, вас все одно не отримати. Ви знайшли пса правителя? Знову цілковита незворушність. Але тепер Вільямові видалося, що за цим обличчям закрутилися одразу десятки коліщат. Пса? перепитав Ваймс, здається, його звали зваленгав, сказав Вільям. Ваймс продовжував байдуже дивитися на нього. Якщо не помиляюсь, стер'єр», – сказав Вільям, байдже оком не змигнув. Чому з підлоги стирчала арбалетна стріла? спитав Вільям. Мені це здається незрозумілим. Якщо тільки не припустити, що в кімнаті був хтось іще. Стріла сиділа глибоко, тож це був не рикошет. Стріляли у щось на підлозі, можливо, у щось висотою з собаку. На обличчі командора не ворухнувся жоден м'яз, і потім м'ятний запах у кабінеті. Продовжував Вільям. Це була справжня загадка, і тоді я подумав можливо, хтось не хотів би, щоб його вистежили за запахом? Можливо, цей хтось теж чув про вашого перевертня? Хіба фляшка м'ятної олії розлити на долівку не змішала б вам карти? Ось воно, ледь помітний зблизькочей тумить, коли Ваймс кинув погляд на якісь папери перед собою. У вишеньку, подумав Вільям. Примітка автора, з виразом «в Яблочко мешканці Антморфорку на час описуваних подій знайомі ще не були. Врешті-решт, ніби піфія, що промовляє тільки раз «на рік» Ваймс сказав. Я вам не довіряю, пане Деворде. І що не зрозумів, чому? Не лише з тієї причини, що ви спричиняєте проблеми. Розбиратися з проблемами – це моя робота, за це мені платять, і через це я маю досвід на носіння обладунків. Але перед ким несете відповідальність ви? Я мушу відповідати за те, що роблю, хоча хай мені грець, якщо я наразі знаю перед ким. Але ви, у мене складається враження, що ви вільні робити будь-які дурниці, які вам тільки звонеться. Гадаю, я несу відповідальність перед правдою, ваша милосте. Та невже? І як саме? Даруйте. Якщо ви збрешете, правда прийде і дасть вам ляпаса? Я вражений. Звичайні люди, як от я, несуть відповідальність перед іншими людьми. Навіть ветерани постійно озирався, озирається на гільдії. А ви? Ви несете відповідальність перед правдою. Яка краса! Де вона живе? Вона читає вашу газету? Він сказав сержант, а здається, є Бог правди. Навряд чи в нього велика паства відрубав Ваймс, крім хіба що нашого приятеля? Він знову втупився у Вільяма поверх своїх зіплених пальців, і коліщатка знову закрутилася. Припустімо, лише припустімо. У вашому розпорядженні опинилося б зображення певного собаки, заговорив він. Ви могли б його надрукувати? «Ідеться про Гава, чи не так? спитав Вільям. Могли б чи ні? «Поза всяким сумнівом, нам було б цікаво дізнатися, чому він загавкав перед пригодою», – сказав Ваймс. «І якби ви його розшукали, капрал Гнобс поспілкувався би з ним тою собачою мовою, егеш?» – спитав Вільям. Ваймс знову набрав вигляду статуї. «Ми могли б дістати цей малюнок протягом години», – сказав він. «Дякую». «Коментори, хто править містом у даний момент?» «Я простийний нишпорка, сказав Ваймс. «Мені таких речей не пояснюють, але я припускаю, що буде обрано нового Пат все це прописано в міському статуті. Хто може розповісти про це більше? спитав Вільям, подумки додавши шпорка, щоб я так жив. В першу чергу пан підступ, сказав Ваймс, цього разу дозволивши собі усмішку. Дуже корисна порада, правда? На все добре, пане Деворте. Сержанте, будьте ласкаві провести пана Деворте до виходу. Я хотів би побачити правителя ветеранів, сказав Вільям. Що? Це обґрунтоване прохання, ваше милосте? Ні. По-перше, він досить непритомний. По-друге, він під арештом. «Невже ви не допускаєте до нього навіть адвоката?» Я гадаю, хлопче, його у високості і без того досить проблем. «Тоді як щодо Толумбаса? Він же не під арештом, чи не так?» Вайм скинув погляд на сержанта Ангу, котра знизала плечима. «Гаразд». Це не протизаконно, і ми не можемо дозволити, щоб люди думали, що він мертвий, сказав він. Знявши з гачків латунну шкіряну переговірну тумбу, він завагався. Сержант, з її проблеми вже розібралися? спитав він, не звертаючи на невільного уваги. Так, командори, переговірні труби тепер гарантовано відокремлені від пневмопошти. Ви впевнені? Чули, що констебль у гостробік вчора втратив всі зуби. Обіцяно, що це більше не повториться, командори». Очевидно, не повториться. У нього ж більше не залишилось зубів. Гаразд. Ваймс підняв трубку. Трохи потримав її на віталі і заговорив у неї. З'єднайте мене з в'язницею, будь ласка. У -у -у. Повторіть? А? Це Ваймс? Бар -бар -бар -бар -бар -бар. Ваймс поклав трубку на місце і подивився на сержанта Анго. Ремонт ще триває, командоре, сказала вона. Труби підгризають щурі. Щурі? боюсь так. Ваймс загарчав і повернувся до Вільяма. Сержант Анго, проведе вас до в'язниці, сказав він. Вільям нарешті опинився по інший бік дверей. Ходімо, сказав сержант. Я довго тримався. Питав Вільям, бачила гірше, даруйте за згадку про капрала Гнобса, але про це не хвилюється, сказав сержант Англа. Вашу спостережливість обговорюватиме все управління. Розумієте, пан Ваймс добрий до вас, бо ще не вирішив, що ви собою уявляєте. Просто будьте обережні, ось і все. Зате ви вже вирішили, що я собою уявляю, а вже ж? – сказав Вільям. Скажімо так, я не покладаюсь на перше враження. Дивіться під ноги. Попереду нього вона прослідувала до підземелля. Вільям помітив, йому вистачило розуму не записувати, що внизу їх зустріли двоє вартових. Вибачте, тут завжди стоїть охорона. «Я маю на увазі, камери ж і без того замкнені, чи не так?» «Я чула, у вас працює вампір», – сказала сержант От «Отто? Ну, так. Ми не маємо упереджень на цей рахунок». Сержант не відповіла. Натомість вона відкрила двері головного коридору і гукнула. «Відвідувач до пацієнтів, Ігорю!» «Одну секунду, сержанте!» Кімната була освітлена моторошним мерехтливим синім світлом. На полицях уздовж однієї зі стін шикувалися банки. Всередині деяких із них ворушились якісь створіння, дуже дивні створіння. Інші створіння просто плавали за склом. Кутку на якомусь хитромудрому пристрої, з мідних куль та скляних стержнів, шипіли блакитні іскри. Але головним об'єктом, що привернув Вільямову увагу, було величезне око. Перш ніж він встиг закричати, перед оком з'явилася рука, і те, що він сприйняв, був за гігантську зіницю, виявилось найбільшою з бачених ним лінз – що звисала на підвісці злоба свого носія. Втім, цей факт не надто допоміг Вілімові знову відчути вологу пересохлому від страху роті. Одне око було вище за інше, одне вухо більше за друге. Обличчя являло собою мішанину швів, але все це було нічого. Порівнянні зі скуйовдженою зачіскою, засмальцьоване чорне волосся Ігоря було на манер деяких юних музикантів на часи наперед, але мала таку довжину, що могло б залишити без ока якого-небудь ні в чому невинного, перехожого. Тим, судячи з вигляду робочого місця Ігоря, він потім цілком міг би повернути те око на місце. На одній з лав кипив акваріум, унуждуючий воді якого шалено крутились і сновигали туди-сюди картоплини. Ігор Співробітник нашого відділення судово-медичної експертизи, сказав сержант Англа. Ігорю це пан він хотів би побачити пацієнтів. Примітка 16. Ігор, таке ім'я в романах Прачета, носять усі штучні люди. Ремінісценція на класичний сюжет про монстра доктора Франкенштейна. Вільям зауважив швидкий погляд кинутий Ігорем на сержанта та додала. Пан Ваймс дозволив. Тоді пройдіть сюди, сказав Ігор, прослизаючи повз Вільяма в коридор. Приємно зустріться тут відвідувача, пане Деворде. От побачите, які в нас комфортні камери. Тільки ключі принесу. Чому він так дивно розмовляє? – спитав Вільям, коли Ігор покульгав до шафи з ключами. Намагається виглядати сучасним. Ви раніше ніколи не бачили Ігорів? Не таких, як цей. У нього два великих пальці на правій руці. Він зубервальду, – сказала сержант. Ігорі дуже переймаються своїм самовдосконаленням. Зате чудові хірурги. Головне, не ручкайтеся з ними в грозу. Усі ми, сказав Ігор, кульгаючи назад. До кого першого? правитель ветеранів, сказав Вільям. Він досі спить, сказав Ігор. Що весь цей час не дивно такий удар по голові. Сержант Анфа голосно кашлянула. Я думав, він упав з коня, сказав Вільям. Ну, так. І дістав удар, коли вдарився об підлогу, не сумніваюсь, сказав Ігор, позирнувши на Ангу. Він повернув ключа у дверях. Правитель лежав на вузькому ліжку. Його обличчя було бліде, проте, схоже, він спав цілком мирно. «Він зовсім не прокидався?» – спитав Вільям. «Ні, я його перевіряю кожні 15 хвилин. Чи десь так?» «Це трапляється. Часом тіло просто каже. Спать!» «Я чув, він взагалі майже не спить», – сказав Вільям. «Мабуть, користається можливістю», – сказав Ігор, акуратно замикаючи двері. Він відкрив наступну камеру. Тулумбас із запинтованою головою сидів на ліжку. Він хлептав бульйон. Побачивши гостей, він, схоже, злякався і ледь його не промив. «Як наші справи?» – спитав Ігор. «Настільки життєрадісно, наскільки це було можливим для власника обличчя сповненого швів?» "Е, ну, мені значно краще». Молодий чоловік у непевності переводив погляд з обличчя на обличчя. «Це пан Деворт, він хотів би з вами поговорити», – сказала сержант Англа. «Я поки піду, допоможу Ігорові сортувати очні яблука чи ще щось?" Коли вона пішла, запала сторожка мовчанка. Тулумбас був із тих людей, чий характер не помітиш неозброєним оком. «Ви символ можного Деворда, а вже ж?» Сказав Тулумбас. «Ви пишете той новинний листок?» «Так», – сказав Вільям, Скидалось на те, що для інших він завжди буде татковим синочком. «Кажуть, правитель ветеранів дарив вас кінжалом?» «Кажуть», – погодився клерк. «Але ж ви все бачили на власні очі?» Я постукав у двері, щоб передати йому газету. Як він і просив – його високість відкрив двері, я зайшов до кімнати. І наступне, що я пам'ятаю, як я прокинувся тут, а на мене дивився пан Ігор. «Напевно, це було для вас шоком», – сказав Вільям, відчувши мимолітній спалах гордості за те, що час відіграв у цій ситуації свою, а й дуже дотичну роль. «Мені сказали, що я до віку не володів би рукою, якби Ігор так добре не вправлявся з голкою», – палку сказав Толумбас. «Але у вас і голова забинтована», – сказав Вільям. Гадаю, я впав, коли...» Коли сталося те, що сталося, обоги по Вільям, та він вже розгублений. Я глибоко переконаний, що це якась помилка, продовжував тумбас. Його високість був дуже заклопотаний. Його високість завжди заклопотна, це його робота. Вам відомо, що троє осіб чули, як він кричав, що вбив вас? Я не можу цього пояснити, вони, напевно, помилилися. Відповіді ставали дедалі коротшими і гострішими. Ось-ось по Вільям, Чому ви вважаєте, почав він, і тут його побоювання справдились. Здається, я не зобов'язаний відповідати на ваші запитання, сказав Толумбас. Чи зобов'язаний? Ні, але. Сержанте, заволав Толумбас. Почулися швидкі кроки, і двері відчинилися. Так, сказала Анва. Я завершив розмову з цим добродієм, сказав Толумбас. І я стомлений. Вільям зітхнув і сховав записник. Дякую, сказав він, ви дуже допомогли. Йдучи коридором, Вільям сказав він не може повірити, що його високість вчинив цей напад. Еге ж, сказав сержант. Схоже, йому дуже сильно дісталося по голові, продовжував Вільям. Он як? Послухайте, навіть я бачу, що тут пахне смаленим. Невже? А вже ж, сказав Вільям. А ви, мабуть, брали курси спілкування у пана Ваймза. Думайте. Ух, відданість чудова риса. Справді, вихід тут, акуратно провівши Вільям на вулицю, сержант Ангва піднялась назад до кабінету Ваймза і безгучно зачинила за собою двері. Отже, він помітив лише горгулі, спитав Ваймс, дивлячись через вікно, як вірям іде вулицею. Очевидно, проте я не стала б його недооцінювати. Він спостережливий, здогадався м'ятну бомбу, а та стріла в підлозі, чи багато офіцерів звернули б увагу, наскільки глибоко вона засіла. На жаль, на жаль. Ще він помітив, що в Ігоря два великих пальці, і навряд чи хтось інший завважив би картоплини в акваріумі, ігор досі їх не повикидав. Ні, комендоро, він вважає, що від чіпсів та тараньки одне покоління. Примітка 17. Одне покоління у цьому короткому жарті насправді йдеться про цілий пласт невідомої нам культури. Досилюно фраза звучить «від миттєвої риби до чіпсів лише одне покоління». Ваймс зітхнув Гаразд, сержанте, досить про закуски. Які ставки? Командоре. Я знаю, чим займаються на чергуванні. Вони б не були поліцейськими, якби один із них не тримав касу. На пана Дворда? Так. «Хм. П'ять до трьох, що наступного понеділка він буде вже мертвий. Ви не могли б не нав'язливо чутку, що я не в захваті від подібних речей?» «Слухаюся, комендори. З'ясуйте, хто приймає ставки. І коли з'ясуєте, що це гнобі, заберіть у нього записи». «Так точно. А що робити з паном Девордом?» Вайнс подивився на стелю. «Скільки офіцерів його ведуть?» «Двоє. Гнобі зазвичай чудово враховує шанси. Гадаєте, двох достатньо?» «Ні». Згоден, але в нас не вистачає кадрів. Йому доведеться вчитися на власних помилках. Біда в тому, що його перший урок стане також і останнім. Пан Тюльпан виткнувся з алеї, де щойно завершив серію переговорів з питань закупівлі незначної партії субстанції, яку складала щуряча отрута в суміші з подрібненим господарським милом. Він застав пана Шпильку за читанням великого аркуша. Що це? Гадаю, це проблема, відповів пан Шпилька, згортаючи аркуша і кладучи його до кишені. «Так, проблема. Це місто мля діє мені на нерви», – сказав пан Тюльпан, доки вони йшли вулицею. «У мене голова болить, і нога». «І що? Мене теж вкусили. Ти дуже помилився з тим собакою». «Ти хочеш сказати, що не треба було в нього стрілять?» «Я хочу сказати, що треба було не промазати». «А так він змився. Це просто собака», – проборчав пан Тюльпан. «Яка ще проблема може бути зі звичайним собакою?» Навряд чи якийсь суд визнає собаку надійним та поважним мля-свідком. І нас ніхто не попереджав, ні про якого мля-собаку. Його литка починала пекти, наштовхуючи на туманні підозри, що напередодні дехто не почистив зуби. Хай би мля спробували нести того чувака, коли в литки чіпляється скажений собака. І, до речі, чого той мля-зомбі не попередив нас, який цей чувак швидкий? Якби він не втупився в клоуна, він би мене продірявив. Пан Шпилька знизав плечима. Але про себе зробив позначку пан Підступ, так і дійсно багато про що забув повідомити новій фірмі. І, зокрема, про те, що ветеранів рухався зі швидкістю кобри. Пана Шпильку теж ледь не підрізали. І це мало коштувати тому адвокатові великих грошей. Втім, він пишався тим, що сам устиг підрізати помічника Патріція. А потім випхав Чарлі пролопотіти дурним слугам всю ту маячню. Це не входило в перелік послуг. Це був саме той додатковий сервіс, якого ви могли чекати від нової фірми. Він на ходу клацнув пальцями так, вони вміли реагувати, вони вміли імпрозувати, вони вміли працювати творчо. Даруйте, джентльмени!» З темряви попереду виступила постать з кинжалом у кожній руці. Гільдія грабіжників, сказала вона. Даруйте, це офіційне пограбування. На подив грабіжника. Ані пан Тюльпан, ані пан Шпилька не виглядали ані розгубленими, ані зляканими, незважаючи навіть на розмір кинджалів. Обоє перехожих швидше нагадували двійко ентомологів, котрі, надибавши метелика невідомого виду, подивом побачили, що він намагається сплести невеличке павутиння. «Офіційне пограбування», – повільно сказав пан Тюльпан. «О, то ви гості нашого файного міста», – сказав грабіжник. «В такому разі у вас сьогодні щасливий день, пане». Тобто, панове, погребування на суму всього в 25 доларів дає вам гарантійний поліс від подальших вуличних погребувань на цілих 6 місяців. Плюс пропозиція дійсно тільки цього тижня ви отримуєте чудовий набір кришталевих фужерів або шашличний набір, що стане предметом заздрочів всіх ваших друзів. Тобто, ви законні? – спитав пан Шпилька. Які ще мля друзі? – спитав пан Тюльпан. «Так, шановний, правитель ветеранів вважає, що коли вже злочинність так чи інакше буде в місті завжди, то чому б їй не бути організованою?» Пан Тюльпан пан Шпилька перезирнулись. «Законність – моє кредо», – знизуючи плечима, сказав пан Шпилька. «Прошу, пане Тюльпане, оскільки ви новоприбулі, я можу запропонувати вам ознайомче погробування на суму 100 доларів, що дасть вам подальший імунітет на цілих 24 місяці» плюс флаєр на відвідання ресторану, а також комплексні знижки та ваучери на отримання розважальних послуг на загальну суму 25 доларів у поточних цінах. Ваші сусіди оцінять рука пана тюльпана, ніби розмазалась у повітрі, п'ятерня схожа на в'язку бананів, ухопила грабіжника за шию і гримнула його головою об стіну. На жаль, креду пана тюльпана садизм, сказав пан Швилька, запалюючи сигарету. Він підняв землі фужери і узявся критично їх вивчати, у той час як за його спиною продовжували лунати звуки, якими зазвичай супроводжується процес перетворення м'яса на відпівну. «Дешеве скло, який там кришталь?» – сказав він. «І кому можна вірити в наші дні? Просто серце крається». Тіло воробіжника гупнуло об землю. «Думаю, я візьму шашличний набір», – сказав пан Тюльпан, переступаючи через тіло. Він розірвав коробку і витяг з неї синьо-білого фартуга, якого уважно оглянув. «Убий кухаря!» – вигукнув він, накидаючи його через голову. «Аго, це ж класний прикид! Мені таки треба завести якихось мля друзів, щоб мої шашлики стали предметом їхніх мля заздрощів. А як щодо тих ваучерів?» «В таких штуках ніколи немає нічого хорошого», – сказав пан Шпилька. «Це просто спосіб впарювати товар, який нікому не потрібен. Ось, знижка на 25% у Кобустяному замку Фарбі». Він відкинув буклет вбік. Теж непогано, сказав пан Тюльпан. Він ще мав двадцятку при собі, тож мимля у виграші. І все ж я буду радий, коли ми покинемо це місце, сказав пан Шпилька. Воно надто збочене, тільки шогнем одного дохляка. Йодь от, гуть. Крикі продавця газет дзвеніли над Сутінковою площею, коли Вільям повертався на осяйну вулицю. Торгівля, як він міг бачити, тривала успішно. Лише випадково проходячи повз одного з боковців, він помітив заголовок жінка народила кобру. Невже Сахариса самостійно зробила ще один випуск він підбіг до продавця. Це не був час. Назва великим шрифтом, значно кращим, ніж зроблений гномами, проголошувала. Що це? гукнув Вільям продавцеві, чий соціальний статус був вищий заронів хіба що на кілька шарів бруду на обличчі? Яке ще це? Ось це ще це. Ідіотське інтерв'ю з Толумбасом лишила Вільяма дуже роздратованим. Не до мене, начальник. Я отримаю пені. З кожного продажу. Ото й все, що я знаю. Суповий дощ у Генуї? Курка тричі знеслася під час урагану? Звідки всі ці нісенітниці? Слухайте, начальнику. Якби я був грамотний, я не став би промишляти цими папірцями. ж, ще одна газета, промовив Вільям. Він опустив очі до напису дрібним шрифтом внизу єдиної сторінки. Хоча в цій газеті навіть дрібний шрифт був не таким уже й дрібним. На осяйній вулиці? Він згадав робітників, що метрушилися довкола старого складу. Це ж гільдія граверів, чи не так? Вони вже мали верстати і, безумовно, мали гроші. Втім, два пенси – це була смішна ціна навіть за цей єдиний аркушик. Маячні, якщо продавець отримує пені, яким боком заробляє видавець. І тут він зрозумів – справа не в заробковій, справа в тому, щоб розворити час. Великий біло-червоний знак сенсацій уже висів навпроти відра. На вулиці скупчилось ще більше вузів. За стіней за вулицею спостерігав один із гнобів Вернигори. Там уже три верстати, повідомив він. Бачили їхню продукцію. Вони підготували випуск усього за півгодини. Так, але це лише одна шпальта і там усе вигадки. Що справді? Навіть про кобру? Готовий закластись на тисячу доларів, Вільям пригадав. Що примітка маленьким шрифтом повідомляла, нібито це сталося у Ланкрі, і переглянув свою попередню оцінку. Принаймні на сотню. Це ще не головна біда, сказав гном. Вам краще зайти. Всередині звично рипів верстат, але більшість гномів вешталась без діла. «Хочеш заголовки останніх новин?» – спитала Сахариса, коли Вільям увійшов. «Було б непогано», – відповів він, сідаючи за свій захаращений стіл. «Гравери пропонують гномам заверстати тисячу доларів». «О, Вампіра «Вемпіро-іконографіста та спеціального кореспондента спокушають зарплатне в 500 доларів», – продовжила Сахариса. «Ох, у нас конкретна дупа з папером. Що?» «Це дослівна цитата з пана Верногори», – пояснила Сахариса. Не буду стверджувати, ніби точно знаю, що це значить, але мені відомо, що паперу вистачить тільки на один випуск. А за нову партію правлять у п'ятеро дорожче, ніж раніше, сказав Верногора, підходячи. Все скупили гравери, як каже король. Попит і пропозиція. Король? Вільям зізняв брови. Ви кажете про короля? Ну так, короля Золотої ріки, сказав гном. Що ж, взагалі-то ми могли б заплатити нову ціну, але якщо ті через дорогу продаватимуть свої папірці по два пенси. Ми практично нічого не заробимо. От то сказав посланцеві гільдії, що якщо ще раз його побачать, то порушить свою обітницю, повідомила Сахариса. Він дуже розсердився, бо той чоловік намагався видерти в нього його техніку зйомки. А що вирішила ти? Я залишаюсь, я їм не вірю, особливо з огляду на їхні методи. Вони такі не шляхетні, сказала Сахариса. Але що ж нам робити? Вільям, прикусивши пальці, дивився в стіл. Коли він гоїднув ногою носак його черевика, ствердно стукнувся об скриню. З мідяками. Можливо, скоротити обсяг випуску? запропонував Вернегора. Тоді ніхто не купуватиме газету, сказала Сахариса, а її мусять купувати, бо ми пишемо правду. Не можу не визнати, що сенсації виглядають цікавіше, сказав Вернегора. Бо вони не соромляться брехати, відрубала Сахариса. Що ж я не проти по старому отримувати долар на день. А от то каже, що згодом працювати за півдолара, якщо йому дозволять, і далі жити в льосі. Вільям продовжував дивитись перед собою незрячим поглядом. Правда, це добре, відсутньо сказав він. Що ще, крім правди, ми маємо такого, чого немає кільці. Ми можемо готувати випуск швидше. Один наш верстат проти їхніх трьох? спитав Вернего раній, хоча закладаюсь набирати шрифт ми могли б швидше, ніж зараз. І що? Ми могли б першими відправляти газету в продаж. Окей, це може допомогти. Сахаристо, ти не знаєш когось, хто шукав би роботу? Нікого? Ти що не переглядав пошту? Ну, як тобі сказати, всі шукають роботу, це ж Анкморпорк. Гаразд відбери три листа з найменшою кількістю помилок і відправ Скеля винайняти авторів. Одним може бути пан Геральті, сказала Сахариса. Він хоче більше роботи. Серед небіжчиків виявилось не так багато цікавих людей. Ти знаєш, що він задля власної розваги ходить на різні мітинги і старанно записує все, що там кажуть. Він робить це справді старанно? Не сумніваюся, він такий. Але сумніваюся, що в нас досить місця. Завтра зранку ми переходимо на чотири шпальти. Не дивись так, я дізнався ще дещо про справу ветеранів, і ми... Ох, ми маємо 12 годин а те, щоб десь до п'яти паперу. Я ж кажу, король більше не продасть нам ані аркуша за прийнятною ціною, сказав Вернигора. В принципі, це вже тема для статті, сказав Вільям. Ти що не розумієш? Та розумію. Зараз мені треба дещо написати, а потім ми з вами сходимо до нього на побачення. О, і відправте когось до семафорної вежі, будь ласка. Я хочу надіслати повідомлення на ім'я правителя Ланкру. По-моєму, ми з ним колись зустрічалися. Семафор коштує грошей, великих грошей. Все одно зробіть це. Гроші якось знайдемо. Вільям нахилився над лядою Льоха. Отто. Вампір до пояса висунувся з люка. В руці він тримав напіврозібраний іконограф. Чим можу служити? Ти маєш якісь ідеї щодо того, як нам підвищити тираж? Що вам треба тепер? Картинки, що стрибають з паперу? Картинки, що говорять? Картинки, що слідкують за вами поглядом, поки виходите по кімнаті? Не варто зрятувати, сказав Вільям. Я ж не вимагаю кольору чи чогось. Колір? перепитав вампір, і все. Колір це легко. Як швидко треба його зробити? Нічого не вийде, впевно, сказав Верногора. Та не все. Тут десь є майстерня, котрий робить кольорові скло. Ну, я знаю одного гнома, що володіє виробництвом вітражів, сказав Верногора. Вони роблять величезну кількість відтінків, але. Я б хотів подивитись на всерці найшвидше. І на фарбен. Ви ж можете розтопити і фарбен, так? Без проблем, відповів гном. Але ж знадобляться сотні різних фарб, хіба ні? Зовсім ні. Я зараз зроблю список, що мені треба. Звісно, я не обіцяю вам з першого ж разу якість бурлі і сроцінзерарм. Тобто не просіть у мене ніжної гри, світлотіні на осінньому листячку чи щось такого. Але картинки з чіткими тінями мають вийти. Піде? Не те слово. Данке, Вільям став. А тепер, сказав він, час вшанувати візитом короля Золотої ріки. Ніколи не розуміла, за що його так прозвали, сказала Сахариса. Я маю на увазі, в місті ж немає ніякої золотої річки. Панове, пан Підступ чекав на них у вітальні пустого будинку. Коли член нової фірми увійшли, він підвівся і стиснув свій портфель. Скидалось на те, що він перебував у надзвичайно поганому настрої. Де ви були? Ходили перекусити. Ви зранку не з'явилися, пан Тюльпан, золоднів? Я ж казав вам, що треба уникати чужих очей. Пан Тюльпан не вміє уникати чужих очей в будь -якому разі. Це ж пройшло добре, та ви, напевно, вже в курсі. Щоправда, нас ледь не повбивали через те, що ви багато чого замовчили. Але кому цікава наша доля, Я Геш? Це обійдеться вам копійку. Пан Підступ пильно подивився на них. Мій час коштує дорого, пане Шпилько. Тож не будемо тягти кота за хвіст. Що ви зробили з собакою? Нам ніхто не казав, ні про якого собаку, загарчав пан Тюльпан. Пан Шпилька знав, що це був неправильний тон. Отже, ви витримали важку битву з песиком, сказав – Пан Підступ. – іде ж він? – Нема. Втік. Покусав на смоля за ноги та й змився. Пан Підступ зітхнув. Це було як протяг з прадавньої могили. – Я попереджав вас, що в штаті Варти працює перевертень, – сказав він. – І що? – спитав пан Тульпан. – Для перевертня немає складнощі у тому, щоб поговорити з собакою. Що – Що-що? Ви можете сказати, ніби хтось дослухатимеся пса? – вигукнув пан Шпилька. – На жаль, саме так, – сказав пан Підступ. Собака має індивідуальність, а індивідуальність – це серйозно. До того ж, існують цілком однозначні прецеденти. В цьому місті джентльмена в різні часи до суду притягнута сім свиней, зграю пацюків, чотирьох коней, блоху та бджолиний рій. Торік при розслідуванні вбивства з обтяжуючими обставинами в якості свідка обвинувачення було залучено какаду. Я змушений був забезпечити йому участь у програмі захисту свідків. Гадаю, нині він прикидається здоровенним хвилястим папугою. Пан Підступ струсунув головою. На жаль, тваринам теж є місце в храмі правосуддя. Безумовно, в нашій ситуації існує величезна кількість найрізноманітніших застережень. Але правда, пане Шпилько, в тому, що командор Ваймс обов'язково розбудує слідство навіть на найменшій зачіпці. Він почне ставити запитання. Він уже знає, що щось не так, але мусить спиратися на милиці доказів та свідчень, а наразі немає ні тих, ні інших, проте, якщо собака знайдеться, це може виявитись ниткою, що дозволить розплутати клубок. Відсипту йому кілька тисяч, сказав пан шпилька, з поліцейським це завжди працює. Якщо не помиляюся, останній, хто намагався підкупити ваймза, досі не може випрямити один із своїх пальців, сказав пан підступ. Ми робили все так, як нам мля наказували, заревів пан Тюльпан, наставляючи на пана підступа пальця завтовшки з сосиску. Адвокат вивчив пана тюльпана поглядом. «Вбий кухаря!» – сказав він. «Як смішно! А ми сподівалися, що ви наймаємо професіоналів!» Завбачливий пан Шпилька знову вчасно перехопив кулак пана Тюльпана, ледве встоявши при на ногах. «Згадайте про документи, пане Тюльпане», – промовив він. «Цей хлопець забагато знає». «Подивлюся, що він знатиме, коли відправити його на той світ», – прогорчав пан Тюльпан. Насправді, це лише покращує пам'ять, – повідомив пан підступ. Він підвівся, і пан Шпилька вперше звернув увагу, як підводяться зомбі. Використовуючи по черзі різні пари м'язів, цей зомбі не стільки вставав, скільки розпаковував себе. «Ваш інший помічник у безпечному місці? – спитав підступ. – Сидить собі в льосі, п'яний як чіп, – сказав пан Шпилька. І я не розумію, чого б нам не скрутити йому в'язи просто зараз. Коли він побачив ветерані, то ледь не кинувся навцюки. І якби той не був у такому шоці, ми були б у великій біді. А так, хто в цьому місті зверне увагу на ще один труп? Варта, пане Шпильку. Скільки я можу вам про це казати? Вони неймовірно спостережливі. Та пан Цюльпан не дуже та й залишить їм що спостерігати? Пан Шпилька зупинився. Тобто варта аж настільки вас лякає? Це Анкморпорк, відрубав адвокат. Дуже космополітичне місто. Буде мертвим в Анкморпорку іноді означає лише невеличку незручність. Тут є чаклуни, тут є медіуми будь-якого калібру. Ми не можемо випустити нічого гісіньку, що дасть варті щонайменше натяк. Розумієте ви чи ні, що хтось мля стане слухати трупака, здивувався пан Тюльпан. Чому би ні, ви ж слухаєте, сказав зомбі. Він дещо розслабився. Так чи інакше, завжди може виявити, що ваш колега ще якось стане в пригоді. Можливо, ще одне невеличке дефілі, щоб заспокоїти найнеспокійніших. Це надто вигідний вексель, аби просто зараз його погасити. Що ж, гаразд, ми триматимемо його під рукою, але ви мали б доплатити нам за собаку, сказав пан шпилька. Це ж лише собака, пан шпилько, сказав підступ, піднімаючи брову. Гадали перехитрувати собаку міг би навіть пан цюльпан. Спершу цього собаку треба знайти, сказав пан шпилька, швидко стаючи між своїм колегою і зомбі. У вашому місті чимало собак. Зомбі знову зітхнув Я міг би додати до вашого гонорару ще п'ять тисяч. У коштовностях він підняв руку. І, будь ласка, не принижуйте нас обох, автоматично говорячи десять. Йдеться про просте завдання. Будь-який загублений собака в цьому місті стає або членом здичавілої зграї, або парою хутряних рукавиць. Я хочу знати, хто віддає ці накази, сказав пан шпилька. У внутрішній кишені куртки він відчував вагу смарт гона. Пан підступ зробив здивований вигляд: Я, пане шпилько, я говорю про ваших клієнтів. Ви жартуєте?" Справа пахне політикою, не відступав пан шпилька а політиці в'язи не скрутиш. Можливо, мені варто подумати над тим, куди тікати, коли всі зрозуміють, що сталося. І хто прийде на допомогу, якщо нас упіймають. В цьому місті, джентльмени, промовив пан Підступ, речі ніколи не є тим, чим вони видаються. Подбайте про собаку. І про вас подбають теж. Плани складено, процеси йдуть. Хто скаже, чим усе закінчиться? Людей легко ввести в оману. Запевняю вас як особа, що витратила на судові слухання кілька століть. Не дарма, каже, що брехня може перетнути світ швидше, ніж правда взує одну ногу. Який безвідповідальний вислів, чи не так? Тож не слід панікувати і все буде гаразд. І не слід робити дружниць. Мої клієнти мають довгу пам'яті глибокі кишені. Можна винайняти і інших убивців. Ви мене розумієте? Він класнув за свого портфеля. На все добре. Двері загоїдались туди-сюди, за його спиною. За спиною пана Шпильки почувся брязкіт. Пан Цюльпан відкрив свій стильний та ексклюзивний шашличний набір. «Що ти робиш?» «Цей зомби мля так і препросто просто ось на цей зручний універсальний рожен», сказав пан Цюльпан. «А потім я зніму його окрайці ось цією мля лопаточкою, а тоді влаштую з його філе справжню учту з дотриманням всіх стародавніх традицій». Незважаючи на наявність набагато актуальніших проблем, пана Шпильку це зацікавило. «Це як саме?» – спитав він. Можливо, мрійливо, сказав пан Цюльпан, з хороводом з обробкою землі, по Тріпільській системі, кількома пошистями, та коли рука моє не оскудіє, винайденням хомута. Звучить непогано, сказав пан Шпилька, а тепер давай знайдемо того клятого собаку. І як ми це зробимо? Добре поміскувавши, ненавиджи цей спосіб мля.